Ein deutsches Märchen. Hänsel und Gretel. Vor langer Zeit lebten im tiefen Wald ein Holzfäller mit seiner Frau und zwei Kindern. Sie waren so arm, dass sie nicht einmal jeden Tag etwas zu essen hatten. Die Mutter starb eines Tages wegen einer schweren Krankheit. Nach dem Tod der Mutter musste sich der Vater nun um den Haushalt und die Kinder kümmern. Er konnte daher nicht arbeiten, um Geld zu verdienen für ihren Lebensunterhalt. Oh mein Kind, wie viele Male habe ich dir gesagt, du sollst für deine Kinder heiraten. Nur eine Ehefrau kann ordentlich für die Kinder sorgen und du kannst in den Wald gehen. Oder ihr werdet bald alle hungern. Ich glaube, sie hat recht. Ich sollte heiraten. Schließlich heiratete er wieder und er und die Kinder waren wieder glücklich. Ich brauche mir, um die Kinder keine Sorgen mehr zu machen. Ich kann jetzt arbeiten gehen. Danach ging er wieder arbeiten. Mmh, kommt endlich, Essen ist fertig. Hänsel und Gretel rannten zum Esstisch und fingen an zu essen. Bitte kann ich ein bisschen mehr haben, Stiefmutter? Nein, kann dir nichts mehr geben, du gieriges Mädchen. Du willst essen und essen die ganze Zeit. Aber anstatt den hungrigen Kindern das Essen zu geben, aß sie selbst die Schüssel mit Haferbrei. Nimm du das bitte. Aber Hänsel, was willst du essen? Ich will das nicht. Ich bin heute nicht hungrig. Nimm du das bitte. Hänsel gab Gretel sein was ganzes Essen. Mutter? Hänsel war sehr traurig wegen seiner gemeinen Stiefmutter. Er vermisste seine Mutter sehr. Nachts starrte er oft in den Sternenhimmel, um seine Mutter zu sehen. Ich vermisse dich, Mama. Ich wünschte, du würdest zurückkommen und uns wieder lieben. Hänsel. Der Vater ging jeden Tag in den Wald. Er arbeitete sehr hart. Er konnte aber kein Holz verkaufen, weil durch ein Unwetter die Holzhändler nicht in das Dorf kommen konnten. Eines Tages begann die Stiefmutter, sich mit ihrem Mann zu streiten. Deine Kinder wollen die ganze Zeit essen und essen und essen. Du hast letzte Woche keinen Cent verdient. Wie soll ich Essen kaufen und was werde ich für sie kochen? Deine Tochter ist zu gierig. Wenn ich ihr nicht genug zu essen gebe, wird sie mich noch auffressen. Was kann ich machen, mein Liebling? Ich kann an solchen verregneten Tagen nichts verkaufen. Warum gehst du nicht in die Stadt und verkaufst es? Ja, das klingt nach einer guten Idee. Ich werde das tun und den Kindern aus dem Dorf vieles mitbringen. Am nächsten Morgen machte sich der Vater erneut auf den Weg zum Dorf, um etwas Holz zu verkaufen. Nachdem der Vater weg war, schmiedete die Stiefmutter einen teuflischen Plan, wie sie die Kinder für immer loswerden konnte. Hm, wenn dieser Plan aufgeht, muss ich mit diesen gierigen Kindern kein Essen teilen und habe auch nicht so viel Hausarbeit. Ich werde mit meinem Ehemann glücklich leben und eigene Kinder gebären. Oh, Hänsel! Oh, Gretel! Ich gehe in den Wald, um ein paar Beeren und Pilze zu sammeln. Kommt mit, um mir zu helfen. Hänsel war aber ein schlaues und intelligentes Kind. Deshalb misstraute er dem netten Tonfall seiner Stiefmutter. Nein, Mutter, ich möchte nicht mitkommen. Ich werde ein paar frische Beeren zum Essen besorgen. Komm jetzt, du musst hungrig sein, Hänsel. Und mein Baby Grete, du musst auch hungrig sein. Willst du nicht ein paar frische Beeren hm? essen? Lass uns gehen, Bruder, bitte, bitte. Ich möchte den Wald sehen und die frischen Beeren probieren. Okay, Grete, lass uns gehen. Los, Kinder, nehmt eure Körbe mit. Beeilt euch, ihr kleinen Monster. <lacht> Hänsel hatte von seiner Mutter gelernt, den Weg im Wald zu markieren, um später immer wieder nach Hause zu finden. Hänsel sammelte in einem Korb einige Kieselsteine, weil diese auch in der Nacht schimmerten. Die drei gingen in den Wald und während sie liefen, ließ Hänsel auf dem Weg einige Kieselsteine fallen. Bald waren sie im tiefen Wald angekommen. Ich bin jetzt müde. Wie lange werden wir noch laufen müssen? Ich möchte eine kurze Pause machen. Okay, Gretel. Oh, Mutter, können wir uns kurz mal ausruhen? Wir sind beide müde. Das ist eine gute Chance. Okay, Kinder. Ihr macht eine kurze Pause unter dem Baum. Ich werde Beeren suchen in der Nähe. Aber Mutter, wie werden wir dich finden? Oh. Mach dir keine Sorgen, Hänsel. Ich komme gleich zurück. Pass auf Gretel auf. Die Stiefmutter ging weg und überließ die Kinder sich selbst. Gretel wurde müde und schlief ein. Jetzt zeigte sich die wahre Absicht der Stiefmutter, die Kinder einfach im Wald auszusetzen. Nach einer Weile erwachte Gretel und suchte nach der Stiefmutter. Ich will nach Hause. Ich bin hungrig. <lacht> Mama. Hab keine Angst, Gretel. Wir warten hier. Sie wird gleich zurück sein. Ein Affe sprang von einem Baum herab und gab den Kindern die Frucht, die er bei sich hatte. Oh, wie süß von dir, Affe. Alle aßen die Frucht gemeinsam. Inzwischen erreichte die Stiefmutter den Hauptweg und sah die Kieselsteine. Oh, dieser kluge Hänsel hat den Weg mit Kieselsteinen markiert. Wie klug. Ich werde die Spur entfernen. Um die Kinder vom Weg abzubringen, legte sie die Steine in einen anderen Weg. <lacht> Nun werdet ihr eine Lektion fürs Leben lernen, ihr Schlaumeier. <lacht> die Kinder warteten und warteten. Aber die Stiefmutter kam nicht zurück. Bald ging die Sonne unter und es wurde stockfinstere Nacht. <lacht> Wo ist Mutter Hänsel? Wie werden wir nach Hause kommen? Wir haben uns im Wald verlaufen. Hänsel fürchtete sich zwar auch, aber er wusste ja, dass er die Kieselsteine verstreut hatte. Kieselsteine! Kieselsteine! Sie begannen, die Kieselsteine zu suchen. Sie suchten hier und da, aber sie konnten keine mehr finden. Dann kam der Affe zu ihnen hinunter und zeigte ihnen die Kieselsteine in seiner Hand. Die Steine funkelten im Mondlicht. Weine nicht, Gretel. Vertrau mir, ich bringe uns heim. auch wenn Mutter nicht wiederkommt. Komm, lass uns gehen. Sie liefen und liefen und bald hatten sie sich verlaufen. Die Kieselsteine waren verschwunden und der Wald dunkel und unheimlich. Wo sind die Kieselsteine? Ich habe Angst, mein Bruder. Hab keine Angst, ich bin hier, um auf dich aufzupassen. Sie liefen und liefen. Bald wurden sie hungrig und müde. Als wieder die Sonne aufging, hörten sie einen Vogel singen. Sie hörten dem Vogel bis zum Ende seines Liedes zu. Nach einer Weile flog der Vogel davon. Hänsel und Gretel folgten ihm. Plötzlich setzte sich der Vogel auf die Spitze eines Schokoladenhauses. Oh, wow! Guck mal, Hänsel, ein Schokoladenhaus! Wow, schau es dir an. Es ist aus Lebkuchen gemacht. Und die Tür ist aus Fruchtgummi. Und die Fenster sind aus. aus das Dach ist aus Gebäck? Aus Zuckerguss. Lass uns, lass uns dran klammern! Sie brachen ein großes Stück von der Wand ab. und knabberten es weg wie zwei hungrige Mäuse. Mh, mm, ist das lecker. Ich habe Hunger, Hänsel. Ich glaube, ich esse das ganze Haus. Während sie aßen, hörten sie, wie die Tür geöffnet wurde. Eine alte Frau, die sehr krank aussah, trat heraus. Die Kinder warfen schnell die Reste ihrer Mahlzeit weg. Wer seid ihr? Und was macht ihr hier? Warum knabbert ihr an meinem Häuschen? Es tut uns leid, Aber wir sind hungrig. Und wir haben uns im Wald verlaufen. Och, ihr armen Kinder, ihr seht beide hungrig und müde aus. Kommt rein. Großmutter wird euch was zu essen geben. Sie ergriff ihre Hände und zog sie ins Haus. Die Alte zauberte eine Tafel voll mit leckerem Essen mit ihrem Zauberstab. Ha! Die Kinder freuten sich über das Essen. Ihr müsst müde sein, Kinder. Warum legt ihr euch nicht hin? Ein weiches, gemütliches Bett erschien. Danke, Großmutter. Aber nun ist es zu spät. Wir müssen nach Hause gehen, denn unsere Mutter wird uns suchen. Ja, Großmutter, wir müssen jetzt gehen. Auf Wiedersehen und danke für deine Hilfe. Hänsel und Gretel wollten gerade die Tür öffnen, als die Alte mit einem Zauberspruch die Tür verriegelte. Die Alte verwandelte sich in eine zum Fürchten aussehende Hexe. Mit einem weiteren Zauberspruch sperrte sie Hänsel in einen ah, ah, ah, Lass mich, lass mich! Hänsel, Hänsel, Hänsel! Komm schon, kleiner Junge, und werde fett. Ich werde bald ein leckeres Mahl aus dir machen. Du faule Göre, komm her und mach die Hausarbeit. Weil die Hexe so schlechte Augen hatte, machte sie Gretel zu ihrer Dienerin. Die Hexe begann Hänsel zu westen damit er fetter wird. Zu gleicher Zeit kam die Mutter zurück zum Haus und erschrak, weil ihr Mann schon zurück war. Wo bist du gewesen? Wo sind die Kinder? Ich, äh... Sag mir, was passiert ist, Liebling? Wo sind meine Kinder? Die Stiefmutter schämte sich ihrer Taten und berichtete von ihrer Grausamkeit. Ich kann das nicht glauben. Wie konntest du das nur tun? Du hast es nicht verdient, eine Mutter zu sein. Es tut mir leid, aber es ist noch nicht zu spät. Lass uns in den Wald gehen und sie suchen. Okay, gehen wir los. Hänsel! Beide machten sich auf, die Kinder zu finden. Wo seid ihr? Jeden Tag ging die Hexe zum Käfig, um zu kontrollieren, ob Hänsel schon dicker wurde. Zeig mir dein Fähig! Hänsel, lass mal fühlen, wie fett du geworden bist. Hänsel war sehr schlau. Er wusste, dass die Hexe schlecht sehen konnte und streckte Hühnerknochen durch das Gitter anstatt seiner Finger. Oh, warum bist du nicht fett, du doofer Junge? Ich werde dich noch mehr und mehr füttern. Ich werde diesen dummen Jungen Essen. Ich bin, ich bin hungrig. Gretel bekam große Angst, als sie hörte, was die Hexe sagte. Oh Gott, bitte rette meinen Bruder. Ich muss jetzt was tun. Ich kann das nicht zulassen. Die Hexe wollte nicht länger warten und bereitete einen großen Suppentopf mit Wasser vor. Gretel verstand jetzt, dass die Hexe Hänsel kochen und aufessen wollte. Komm, kleines Mädchen, hilf mir das Feuer machen. Aber, aber ich weiß nicht, wie man das... Macht. Nein, ich mach's alleine. Die Hexe entzündete das Feuer. Große Flammen schlugen heraus, als sie das Holz hineinwarf. Als Gretel das sah, kam ihr die Idee, wie sie ihren Bruder retten konnte. Das ist die letzte Chance zu entkommen. Ich muss es versuchen. Sie nahm Anlauf und schubste die Hexe direkt ja. in den Ofen. Schnell verschloss Gretel die eiserne Klappe. Die Hexe verbrannte in den Flammen. Kaltbittige Hexe, so kannst du meinen Bruder nicht essen! Gretel schnappte sich den Zauberstab und befreite ihren Bruder. Dann gingen sie in das Schlafzimmer der Hexe. Dort fanden sie viele verschlossene Kisten, Statuen und andere magische Dinge, die dort herumlagen. Oh, Gretel, gib mir den Zauberstab. Ich werde es öffnen. Gretel gab ihm den Zauberstab. Er öffnete damit eine Kiste nach der anderen. Perlen, Edelsteine und Gold. Lass uns das nach Hause mitnehmen. Warte, was sind diese merkwürdigen Statuen? Sie sehen aus wie Kinder. Hänsel schwang den Zauberstab um die Statuen herum. Zu ihrer Überraschung verwandelten sie sich in lebende Kinder. Ihr wart wunderbar, Freunde. Ihr habt wirklich Mut bewiesen. Gern geschehen. Lass uns abhauen, bevor wir noch mehr Probleme kriegen. Los, raus aus dem Wald. Alle rannten aus dem Haus heraus. Aber Bruder, wir kennen den Weg nicht. Ich kann nicht so lange laufen. Wieso laufen? Hänsel richtete den Zauberstab auf die Hexenbesen und sie begannen in die Luft zu steigen. Juhu, ja, wir können fliegen, wir können fliegen. Die Kinder setzten sich auf die Hexenbesen und flogen hoch bis in die Wolken. Plötzlich hörten sie eine bekannte Stimme. Oh, Hänsel! Oh, Gretel. Oh, Hänsel! Gretel. Das sind unsere Eltern. Bring uns runter. Nach der Landung rannten die Mutter, Kinder Vater, gleich zu ihren sind Eltern. Zurück. Vater, Mutter! Ich freue mich so, euch wiederzusehen, meine Kinder. Ich habe euch so lange gesucht. Wo wart ihr? Oh, Hänsel und Gretel, es ähm, tut mir so leid, was ich euch angetan habe. Vergebt mir bitte. Das ist nicht schlimm, Mutter. Ich denke, das war ein guter Plan, um uns aus der Armut zu befreien. Was? Das habe ich nicht verstanden. Die Kinder zeigten den Eltern die Schätze und berichteten, was ihnen geschehen war. Alle waren glücklich und kehrten zu ihren Eltern zurück und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.